Щоденник Естер Продовження Зі станції я зателефонувала батькові. Він не приховував розчарування, почувши, що я не зможу приїхати додому. «Мама дуже жалкуватиме», – сказав він. «Та невже? Звісно, жалкуватиме». Мені треба повернутися, здається, я знайшла Естер. Де? В Енджелфілді. Там знайшли скелет. Скелет? Один з будівельників викупав його сьогодні екскаватором у бібліотеці. Оце так. За законом поліції доведеться звернутися до міс Вінтер і розпитати стосовно цієї знахідки. А в неї сестра помирає. Я не можу залишити її там саму. Без мене їй буде важко. Зрозуміло. Тон батька був дуже серйозний. Не кажи цього мамі, але міс Вінтер і її сестра двійнята. Батько промовчив, а потім тільки й вимовив. Будь обережною, добре, Маргарет? За чверть години я вже сиділа у вагоні біля вікна і витягувала з кишені щоденник Естер. Треба буде неодмінно дізнатися більше про оптику. Сидячи з місіс Дюн у вітальній, обговорюючи з нею меню на наступний тиждень, я раптом помітила у дзеркалі якийсь рух. «Емеліно, що ти тут робиш?» – роздратовано вигукнула я, бо в той момент вона мала бути не вдома, а на дворі, щоб здійснювати рекомендовані мною щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Звісно, то була моя помилка, бо варто мені було лише підійти до вікна, як я побачила Емеліну саме там, де вона і мала бути – септо на дворі. Вона гралася з сестрою, те, що я побачила, а точніше те, що мені здалося, було лебонь звичайнісіньким сонячним променем, що проник крізь шибки і відбився у дзеркалі. Якщо говорити про відбиток, що його залишив отой сонячний відбиток у моїй свідомості, ось тобі і маєш ненамисну тавтологію, то слід сказати – що та похибка мого сприйняття була спричинена особливістю психології бачення різних предметів та явищ, а також тими химерними трюками, які здатен викидати багатогранний світ оптики. Я ж бо, помітивши, що двільнята тиняються будинком і можуть вигулькнути будь де навіть там, де я аж ніяк не сподівалася їх узріти, вже встигла виробити звичку будь-який рух, який я бачу краєм ока. Я тлумачу як ознаку їхньої присутності. Відблиск сонячного світла у дзеркалі може відбитися у свідомості, причому дуже переконливо, як дівчинка у білій сукні. Аби надалі уникати подібних помилок, треба навчитися бачити все без упередженості, відмовитися від усіх звичних шаблонів мислення. На користь такого ставлення до реальності можна сказати багато оригінальність думки, нешаблонна реакція на довколишній світ. У підваланах науки лежить здатність кинути свіжий погляд на те, що впродовж сторіч уважалося зрозумілим, раз і назавжди поясненим. Однак у повсякденному житті таким способом бачення дійсності керуватися не можна. Уявіть собі, скільки знадобиться часу в кожному конкретному випадку, аби що щодня наново і дуже ретельно обдумувати все побачене і почуте. Тому вкрай необхідно більшу частину баченого і чутого перекласти з інтерпретаційного рівня нашої свідомості на нижчий рівень – гіпотетичний. Гіпотетичний рівень свідомості має справу з тим, що припускається, передбачається або вважається за можливе. Інколи він, цей рівень, помиляється і збиває нас з пантелику, змушуючи сприймати відблиск світла за дівчинку в білій сукні. Хоча ці дві речі, сонячний промінь та дівчинка, є абсолютно відмінними і не мають між собою нічого спільного. Місіс Дюн несправді інколи забувається та перескакує з однієї теми на іншу. Боюся, вона мало що запам'ятала з нашої розмови про планування меню тож завтра вранці, мабуть, доведеться знову все повторити. У мене виник невеличкий задум стосовно лікаря і моєї діяльності в Енджелфілді. Я детально виклала лікареві свої думки щодо Аделіни. У неї, без сумніву, виявляється своєрідний тип психічного розладу, з яким я ще ніде і ніколи не стикалася. У розмові з лікарем я побіжно перелічила прочитані мною праці – присвячені проблемам війнят, їхнього розвитку і виховання, і з виразу його обличчя переконалася у його схвальному ставленні до моєї самоосвіти. Гадаю, тепер він кращої думки про мої здібності і можливості. Про одну зі згаданих мною книжок лікар взагалі не чув, і мені довелося коротко викласти йому наведену в ній аргументацію та фактаж. Після цього я вказала на деякі нечисленні недоречності що ж я їх в тій праці помітила, і запропонувала певні зміни у висновках та рекомендаціях, які б я зробила, якби була автором. Наприкінці моєї промови лікар посміхнувся і напів жартома сказав, «А може вам варто написати власну книжку?» Ця його фраза дала мені можливість висловити те, про що я вже досить довго думала. Я зауважила лікареві, що тут, в Енджелфілді, ми маємо під рукою чудовий практичний матеріал. Я зможу знаходити по кілька годин щодня для письмового підсумування своїх спостережень. У загальних рисах я окреслила кілька дослідів та експериментів, які слід провести для підтвердження моєї гіпотези. Я припустила, що цілісна і завершена праця матиме велику цінність в очах медиків-науковців та практиків. Потім висловила жаль з того приводу, що увесь мій досвід та офіційно підтверджений рівень кваліфікації є недостатньо вражаючими, щоб спокусити видавця опублікувати мою власну монографію, після чого зізналася, що я, як жінка, не маю цілковитої впевненості у своїй здатності довести до кінця такий амбітний проект. Потрібен чоловік розумний, з належним рівнем наукової підготовки, проникливий і працовитий, для того, щоб перевіряти і скеровувати мою дослідницьку діяльність у правильному напрямку. Лише за такої умови ця робота матиме успіх. Ось таким чином я й посіяла у його свідомості зерно своєї ідеї, і результат виявився саме таким, як я й сподівалася. Ми працюватимемо разом. Боюся, що в Місіс Дюн не все гаразд зі здоров'ям. Я замикаю двері, а вона їх відмикає. Я розсовую штори, а вона запинає їх. А мої книжки й досі пропадають. Економка намагається уникнути відповідальності, кажучи, що в будинку вводиться привид. Між іншим, вона знову згадала про привидів саме у той день, коли книжка, половину якої я встигла прочитати, безслідно зникла, а на її місці з'явилася повість Генрі Джеймса. Навряд чи у цій підміні винувата місіс Дюн. Вона сама ледь уміє читати і не має схильності до злих жартів. Напевне, це дівчачі витівки. Варто відзначити вражаючий збіг обставин, який стався, звичайно ж, випадково, бо двійнята самі такого б не змогли придумати. Підкинута книжка є досить пришелепкуватою історією про гувернантку і двох дітлахів, що водять дружбу з привидами. Боюся, що в цій повісті містер Джеймс демонструє всю глибину своєї необізнаності. Про виховання дітей він знає мало, а про говернанток – нічого взагалі. Сталося. Наш експеримент розпочався. Розлучення двійнят було дуже болісним. І якби я не мала впевненості в його благотворному кінцевому результаті, то визнала б цей акт жорстокістю щодо сестер. Емеліна Ридма ридає, наче серце її ось-ось розірветься від горя. А як же сприйняла розлучення Аделіна? Це вкрай важливо, бо саме на неї має сприятливо вплинути досвід самостійного життя. Про її реакцію я дізнаюся завтра, коли відбудеться наша перша робоча зустріч із лікарем. Ні на що інше, крім дослідницької діяльності, часу не залишається але я таки спромоглася зробити дещо корисне, на додаток до основної діяльності. Сьогодні я говорила із сільською вчителькою, яку зустріла біля школи. Сказала їй, що мала розмову з Джоном стосовно прогульника і порадила звертатися до мене, якщо хлопець знову не з'явиться на уроках. Учителька пояснила, що під час збирання врожаю на заняттях часто не буває до половини класу, бо діти допомагають у полі батькам. Але ж зараз не сезон збирання врожаю, а ота от дитина смикала бур'ян у квітнику, зауважила я. Учителька запитала мене, що то була за дитина, і я почувалася повною дурепою, бо сама не знала, хто то був. Така прикмета, як креслати капелюх, нічим не зарадила, бо діти у класі головних уборів не носять. Можна знову поговорити з Джоном, але навряд чи він розповість мені більше, ніж минулого разу. Останнім часом я майже не роблю записів у щоденнику. Після складання щоденних звітів про перебіг експерименту з Емеліною, я почуваюся надто втомленою, щоб робити ще якісь записи. Тим не менш, мені дуже хочеться вести у щоденнику хроніку цих тижнів, бо ми з лікарем займаємося дуже важливими дослідженнями, і в майбутньому, коли я поїду з Енджелфілду, мені буде надзвичайно приємно перечитувати ці записи і поринати милі спогади. Можливо, ті зусилля, яких ми з лікарем Моцлі зараз докладаємо, відкриють мені в майбутньому дорогу до роботи іншого порядку, бо наукова діяльність видається мені наразі значно цікавішою і сприятливішою для самореалізації, аніж усе те, чим я досі займалася. Сьогодні вранці у нас із лікарем була дуже цікава і змістовна розмова на тему займенників – та їх уживання у мові Емеліни. Вона демонструє дедалі більшу схильність до спілкування зі мною. Її комунікативні здібності покращуються з кожним днем. Однак у її мові є один аспект, який сильно заважає розвиткові. Це вперте бажання користуватися першою особою множини. «Ми ходили до парку», – каже вона, – «і мені ще разу доводиться виправляти її. Я ходила до парку». «Емеліна, як папуга, повторює за мною я, але у наступному ж реченні знову каже «ми». «Ми бачили в парку кошеня». Тощо. Нас із лікарем ця особливість дуже заінтригувала. Може це просто задавнена звичка, перенесена з мови двійнят у звичайну англійську? Звичка, яка з часом зникне? Чи усвідомлення себе, як близнючки, так глибоко судить в емеліні, що навіть у мові ця дівчинка намагається протистояти думці про те, що їй із сестрою колись таки доведеться жити нарізно. Я розповіла лікареві про тих уявних друзів, що їх часто вигадують собі діти з порушенням психіки, і ми разом розмірковували над можливими наслідками цього явища. А що коли залежність дитини від свого двійника є такою великою, що розлучення призводить до психічної травми, яку можна загоїти лише вигадуванням уявного, нафантазованого друга чи подруги. Однозначного висновку ми так і не дійшли, але розсталися задоволені тим, що виявили ще одну царину досліджень – лінгвістику. Через велику зайнятість Емеліною, дослідницькою діяльністю та хатньою роботою в мене залишається обмаль часу на сон. Тому навіть зі своїми запасами енергії, підтримуваними здоровою дієтою і фізичними вправами, я починаю помічати в себе симптоми недосипання. Я дратуюсь через те, що залишаю речі, а потім забуваю, куди їх поклала. А коли я увечері беру почитати книжку, то за закладкою бачу, що, напевне, минулого вечора гортала сторінки у напівсонному стані, бо нічого не пам'ятаю зі сторінки, на якій лишила закладку. Ці маленькі дратівливі моменти, а також моя повсякчасна стомленість є тією ціною, яку мені доводиться платити за щастя працювати разом із лікарем над нашим спільним проєктом. Однак не про це мені хотілося написати. Мені хотілося написати про роботу. Не про результати експериментів. Вони і так зафіксовані у наших записах а про той душевний стан, ту легкість, із якою ми розуміємо одне одного, про те, як наше взаємопорозуміння дозволяє нам обходитися майже без слів. Наприклад, коли ми розробляємо режим сну наших пацієнток і лікареві хочеться до чогось привернути мою увагу, то йому нічого не треба мені казати, я відчуваю на собі його погляд, відчуваю, як його розум звертається до мого і відволікаюся від роботи. Готова вислухати його вказівку чи зауваження. «Чистий збіг обставин», – подумають скептики, запідозривши мене в тому, що я фантазую і випадковість намагаюся видати за закономірність. Але у мене виникло переконання, що коли двоє людей тісно співпрацюють над спільним проєктом, підкреслюю двоє розумних людей, то між ними неодмінно виникає тісний внутрішній зв'язок який значно підкреслює ефективність їхньої роботи. І поки вони працюють разом, вони повсякчасно і гостро відчувають найменші душевні та фізичні порухи одне одного і належним чином їх тлумачать. І для цього не треба цих порухів бачити, достатньо їх відчувати. І такий внутрішній зв'язок не лише не заважає, навпаки, він дуже допомагає нам у нашій роботі, Прискорює її. Візьмімо один простий приклад, невеличкий, але дуже характерний. Сьогодні вранці я збиралася зробити спробу аналізу моделі поведінки Аделіни, виходячи з лікаревих нотаток. Потягнувшись по олівець, я раптом відчула, як рука лікаря торкнулася моєї. То він уже передав мені олівець, який я хотіла взяти. Я хотіла була подякувати йому але побачила, що він сидить, глибоко замислившись над власними паперами. Отже, подав мені олівець підсвідомо. Ось так ми і працюємо разом, завжди у взаємозв'язку, завжди перечуваючи думки і потреби одне одного. А коли ми нарізно, тобто більшу частину дня, ми безперечно думаємо про різні, невеликі деталі проекту або про широкі аспекти життя і науки, і все це свідчить про те, Наскільки повно збігаються наші наукові інтереси. Але в мене вже очі злипаються, і хоча я могла б іще багато написати про радощі дослідницької співпраці, мені вже дійсно давно слід лягати спати. Майже тиждень, як я не писала, і брак часу тут ні до чого. Просто мій щоденник зник. Болісна особиста втрата. Я розмовляла з Емеліною, то суворо, то лагідно, то погрожуючи, то обіцяючи купити їй шоколадку. Але, на жаль, цього разу мої методи не спрацьовували. Вона вперто все заперечує. Її пояснення не суперечать одне одному. І на перший погляд видаються цілком правдивими. Але не для мене. Факт залишається фактом. Окрім неї, цього не міг зробити ніхто інший. Джон, місіс Дюн. Навіть якщо припустити, що слугам раптом спало на думку поцупати мій щоденник, чого я ні на мить не припускаю, я чітко пам'ятаю, що коли він пропав, вони були зайняті роботою в зовсім іншому місці. Щоб пересвідчитися в їхній непричетності, я непомітно для них підвела розмову до того, чим займався кожен із них у ту злощасну годину. І Джон підтвердив, що міс Дюн увесь ранок провела в кухні, грюкотіла каструлями, за його ж виразом. А місіс Дюн у свою чергу підтвердила, що Джон був у каретному сараї і лагодив візок. Гепав своїм молотком. Тож ні він, ні вона щоденника вкрасти не могли. Виключивши таким чином усіх можливих підозрюваних, я дійшла на минучого висновку, що крадіжка – діло рук Емеліни. Мені важко пояснити цей випадок на тлі того значного прогресу, якого дівчинка досягла останнім часом. Читати вона не вміє. І внутрішній світ інших людей та їхні думки її не цікавлять. Принаймні, доки це не стосується її безпосередньо. Навіщо ж вона вкрала мій щоденник? Може, її спокусив блискучий замочок? Пристрасть Емеліни до блискучих речей не згасла. І я всіляко її підтримую, бо це практично безневинна звичка. Але все одно я в Емеліні дуже розчарувалася. Однак я ніяк не можу відігнати від себе недобрі перечуття. Навіть зараз переді мною і досі стоїть обличчя таке безневинне, таке нещасне, коли вона вислуховує мої звинувачення, що я не можу не сумніватися. А може тут діє ще якийсь чинник – якого я із тієї чи іншої причини не змогла врахувати. Коли я розглядаю цю неприємну історію в такому світлі, то в мені починає рости тривога. Мною раптом оволодіває перечуття, що всі мої плани приречені на поразку. Щось почало діяти проти мене з того самого моменту, як я з'явилася у цьому домі. І воно хоче завадити мені в усьому, за що б я не бралася. Я перевірила ще раз і ще раз усі свої думки, простежила нанову логіку всіх своїх міркувань. Не можу ніде знайти похибки, але тим не менш, мене грузять сумніви, щось вислизає із мого поля зору, але що? Я перечитала цей абзац, і мене вразила невпевненість тону, така нехарактерна для мене. Радше за все, це результат впливу втоми на мій інтелект бо коли мозок упродовж тривалого часу не має змоги, як слід відпочити, у нього з'являється схильність блукати безглуздими і небезпечними манівцями. Тож треба лише добре виспатися, і все минеться. Тим паче, що історія із щоденником нарешті дістала своє завершення. І ось я знову пишу у віднайденому зошиті. Я замкнула Емеліну в її кімнаті спочатку на 4 години через день на 6, а потім сказала, що наступного дня замкну на вісім. На другий день, відразу після того, як я повернулася до себе, відімкнувши кімнату Емеліни, я знайшла щоденник на своєму столику в класній кімнаті. Мабуть, дівчинка тихенько і непомітно прослизнула туди, щоб повернути його, хоча я не помітила, як вона пройшла повз двері бібліотеки, незважаючи на те, що я навмисне лишила їх трохи прочиненими. Але так чи інакше, що повернувся назад. Отже, підстав для сумнівів не лишилося, чи не так? Я дуже стомлена, однак мені не спиться. Уночі мені чуються кроки, але коли я відчиняю двері і визираю у коридор, то нікого там не бачу. Мушу зізнатися, мені було лячно і досі лячно думати, що хтось читав мій щоденник Нехай навіть усього два дні Думка про те, що хтось інший читав Написане мною Бентежить мій розум Не можу не уявити собі Наскільки хибно чужа людина Може витлумачити дещо З написаного мною Бо коли я пишу сама для себе Та ще й швидко Чудово знаючи, що саме хочу сказати Не надто переймаючись стилем то можу інколи висловитися так, що стороння особа не в змозі збагнути, про що насправді йдеться, зрозуміє мене хибно. Обмірковуючи дещо з того, що я написала, наприклад, епізод, коли лікар машинально подав мені олівця, дрібниця майже не варта опису, подія вкрай, малозначуща. Я збагнула, що хтось недоброзичливий міг сприйняти це у зовсім іншому світлі, Мені навіть подумалося, а може, вирвати ці сторінки і знищити їх. Але насправді у мене не виникає бажання цього робити, бо саме ці сторінки мені найдорожчі. Мені хочеться мати змогу читати і перечитувати їх, коли я поїду звідси і на старість пригадуватиму, яким щастям було для мене працювати над нашим великим проєктом і долати пов'язані з ним труднощі. Хіба ж не може суто наукова дружба – бути джерелом невимовної радості, вона аж від цього не стає менш науковою, та все одно висновок напрошується один кинути вести щоденник взагалі. Бо коли я пишу, от хоча б цієї миті, коли з під мого пора з'являється оце речення мене не полишає відчуття, ніби якийсь привид заглядає мені через плече, намагаючись при цьому перекрутити мої слова і спотворити їхнє значення, від чого мені стає некомфортно навіть у затишному світі моїх власних думок. Дуже неприємно бачити себе в іншому, зовсім незнайомому мені ракурсі, хоча цей ракурс безсумнівно хибний. Більше я не писатиму.